Колись мали і свиней, але тепер нема на все часу. На городі картопля, городина, на дворі запасний бак на опалову нафту. Хата нова, збудована Оксаниним батьком. Це мій кузен, з білої цегли. Телевізор, правда, чорно-білий. Телефон якраз зіпсувався. Телевізор направив технік і прийшов телефоніст, відразу запитавши, ви щось копали в городі? Так. Видно, головна причина дефектів це пошкодження дротів. І він відразу взявся до копання ями і ремонту кабелю. Нарікає, що всі все крадуть. Вилізли навіть на високий стовп і вкрали якийсь комунікаційний апарат, що важив 20 кілограмів. І на що він їм, якщо найважливішу частину цього інструменту, дзеркало, збили? Богдан член народного руху в селі, хоч ця організація не проявляє великої діяльності. Схоже, що людей мало цікавлять громадські справи. Як це виправити? Відвідали ми районний осередок Української Республіканської партії в Чорткові. Говорили з головою. Він теж підкреслює незвичайні часи і особливі проблеми. Наприклад, приходить до нього чоловік із скаргою. Подивіться, показує голові пак талонів на цукор. Я не маю де купити цукру, зробіть щось. Інший знову каже, що він цілком віддався б громадській чи політичній праці, якби йому діаспора купила гарний дім і дала добру платню. Тоді я мав би повагу серед народу, і мене слухала б та за мною йшли б. У чорткові Зайшли на базар купити кавунів. На вантажній машині сидять азіати і продають добрі кавуни. Хто ви? Звідки? Корейці з Ізмаїла. Розговорилися з трьома вояками, що тримали відра і малі мітелки, зроблені з пруття. Видно, ходили кудись на небойове завдання. Кажуть, що в їхній частині тепер українці з цілої околиці. Залишився був у їхньому підрозділі один вірманин але він поїхав у відпустку і не повернувся. Харчі не дуже до смаку. Нетерпеливо чекають, коли закінчать службу і повернуться додому. Чортківська середня школа номер 1 вже має старий напис – «Рідна школа». Це знову гімназія. Наприкінці серпня тут відбудеться з'їзд колишніх гімназистів. На жаль, мій літак відлітає саме в той час. Середні школи, колишні гімназії – перетворюють знову на гімназії з селективним добором учителів і учнів. До них записує своїх дітей вища кляса, директори заводів і інші колишні партократи, скаржаться люди. Повертаємося додому. Я вже зжився в сім'ї. Оксана – інженер чи фінансист, а її чоловік Богдан – юрист на заводі переробки харчових продуктів, де працює 900 людей. Платня вище пересічної. Дивуюся, що чужі слова вчать вимовляти за російською транскрипцією, котру читають по-українському, і виходить чиста саламаха. У російській мові «г» – це «г», а «г» нема, як в українській чи інших мовах. Тому росіяни пишуть і вимовляють цю приголосну як «х» наближене до «г». З такою вимовою англієць не зрозуміє своєї мови з уст українця, який перелицює, наприклад, слово «генгер» вішак на «хенгер». Такого слова нема в англійській. Невластива російська транскрипція теж переноситься в українську мову. Генерального губернатора Канади Гнатишина перемінили в Україні на «гнатішин». Ось Ігор Курилів, народжений в Канаді, разом з батьком воював у школі з учителями, щоб його ім'я не вимовляли з російсьчину – Ігор. І вивоювали таке право на Ігоря. Уже в першому році незалежності він, подорожній агент, відвідує батьківщину своїх батьків і на митниці України його знову перехрещують на Ігор. І то безапеляційно. Він ображений, не міг надивуватися впертості українських чиновників у цьому плані. Усе це наслідки проголошеної генеральної настанови від 1942 року. Дбаючи про культурні потреби українського народу, уряд УРСР вирішив наблизити український правопис до російського. І вже 28 серпня 1943 року на засіданні ЦК КПБУ та уряду УРСР у селищі Помірки біля Харкова під головуванням Нікити Хрущова, мовознавця, в присутності, наче наглум українських поетів, Тичини і Сосюри схвалено проект нового правопису. Тому й досі в Україні, як і в Росії, грають у хокей, замість як у Канаді, у хокей. Може, незабаром у незалежній державі. Українська мова звільниться з старшобратських кайданів і настануть для її розвитку нормальні умови. І не тільки. Оксана розповідає про свою працю, як було колись, як є тепер. Колишній СРСР – це країна парадоксів, м'яко кажучи, розповіла Оксана. Їхній завод почав випускати формулу молока для немовлят. Вживали найкращі продукти, навіть привозили з Фінляндії. Але відразу завод потрапив у біду. Міністерство стандартів у Москві видало розпорядження, що в формулі не може бути ані одної палички бактерії. Ніхто на світі таких норм не встановлював, бо це неможливо, щоб зовсім не було цих паличок. На Заході пишуть на упаковці – Скільки паличок у кубічному сантиметрі формули? І мала їх кількість зовсім нешкідлива. Однак у Москві все мусило бути найкраще.